коли повернулася з телефоном тітка Петунія, вже сердита і розтривожена. «Погані новини, Верноне!» – простогнала вона. «Місіс Фіг зламала ногу! Вона не зможе його взяти!» Тітка кивнула головою на Гаррі. Дадлі нажахано роззявив рота, а в Гаррі тьохнуло серце. Щороку, на день народження Дадлі, батьки Цілісінький день водили сина і його приятеля по розважальних парках, Макдональдсах, кінотеатрах, а Гаррі щороку лишався з місіс Фіг, недоумкуватою старою, що жила за два квартали. Гаррі ненавидів її дім. Він до самого даху просмердівся капустою, а місіс Фіг, Примушувала його розглядати фотографії усіх котів, які в неї колись були. Ну, і що тепер? Люто подивилася на Гаррі тітка петунія. Немов він спланував такий підступ. Гаррі розумів, що негарно радіти з приводу зламаної ноги Місіс Фік. Але стриматися було важко, бо він збагнув, що тепер. Лише через рік знову побачить знімки Мурчика, Білосніжки, Лапоньки і Марсика. «Можна подзвонити до Мардж?» – запропонував дядько Вернон. «Не мели дурниць, цверноне! Вона цього хлопця терпіти не може!» Дурслі часто розмовляли про Гаррі, так, ніби його і близько не було, або ніби він був бридким слимаком і не міг розуміти їхньої мови. Ну, а та, як її там, ну, твоя товаришка, Івон. Відпочиває на майорці, відрубала тітка Петунія. М -м -м, можна лишити мене тут, з надією мови в гарі. Він міг би нарешті дивитися по телевізору все, що захоче а може й погрався б дадловим комп'ютером. Тітка Петунія немов цитрину проковтнула. «Щоб ти загидив увесь будинок?» – гаркнула вона. «Я нічого не зроблю», – сказав Гаррі. Але його ніхто не слухав. «Гадаю, ми візьмемо його до зоопарку», – протяжно мовила тітка Петунія і залишимо там у машині. Машина ще новісінька, а ти кажеш, залишимо. Дадлі зайшовся голосним плачем. Власне, то був не плач. Він уже кілька років по-справжньому не плакав. Але знав, що досить йому скривитися і заскиглити, як мати зробить усе, що йому заманеться. «Не плач, не плач, люби дадечку!» «Мамуся не дозволить йому зіпсувати твоє свято!» – залементувала вона, пригортаючи сина. «Я, я не хочу, щоб він їхав!» – верещав Дадлі в паузах між удаваними риданнями. «Він завжди все пс, псує!» – огидно вишкірився він на гарі, визираючись під маминих руки. І саме тоді хтось подзвонив у двері. «О, Боже, вони вже тут!» – вигукнула тітка Петунія, і замить разом зі своєю мамою з'явився Пірс Полкіс, найкращий приятель Дадлі. Пірс був кістлявим хлопчиком зі щурячим обличчям. Здебільшого, саме він тримав ззаду за руки тих дітей, яких лупцював Дадлі. Побачивши його, Дадлі миттю урвав свій удаваний плач. За півгодини Гаррі, не вірячи своєму щастю, вже сидів разом з Пірсом і Дадлі на задньому сидінні машини в Дурслі, вперше в житті їдучи в зоопарк. Тітка і дядько так і не придумали, куди його подіти. Але Перед від'їздом дядько Вернон відвів Гаррі на бік.